vagy nem szeretnél kimaradni belőle, akkor van egy internet oldalunk, a www.golgota.győr.blogspot.com Megéjeztem mindenkit. Tehát ott meg tudod hallgatni. De egyébként, hogyha felmész a golgota.hu-ra, és megkeresed, hogy győr, győrre rákattintasz, akkor az rögtön erre a honlapra visz. És ott van mindenféle információ, képek, videók, bibliórák. Alkalmainkról, és szóval mindenféle info, úgyhogy nézekessétek nyugodtan. Már megnézték uh, Oroszországból is egy valaki, ezt le lehet ellenőrizni. Ez csak egy ilyen volt, hogy valaki Oroszországból is megnézte a, a Gyuri gog telek a honlapját. Igen. <gül> Jó, tehát akkor a 20. fejezetbe vagyunk. Egy kis ismétlés, a tudásnak az anyja, azt mondják. Tehát a, az előző órán azt láttuk, hogy Pál Aposztól Epfizusban Ephesus, van, és egy nagyon nagy zavargás, egy nagyon nagy ö, ilyen zendülés alakult ki Ephesusban, Azért, mert ö, ott volt egy, egy ember, akit ö, Demeternek hívtak, és ő egy ötves ember volt, és ebben a városban lét volt egy templom, és ennek a, a templomnak a mását készítettem. Ezüstből, és ezeket árulták. És, és miután Pál megérkezik ebbe a városba, és elkezdi hirdetni az evangéliumot, ő felismerte ez az ember, hogy ha, ha Pál és az üzeneteit sikerrel jár, akkor mindaz a, mind a, a, az ő keresetük és a munkájuk akkor veszélybe kerül, és ezért egy ilyen zendülést szervezett, és ugye megjelenésítette a Pált, hogy ő a nagy Ekvizusi Diana ellen beszél, és és ezért egy hatalmas, nagy csődület támad, a színházban mennek az emberek, kiabálnak, és, és, és, és ugye párt fenyegetik, és az ő szolgálatát. És arról beszéltünk egy picit a múlt héten, és szeretnék egy kicsit ehhez visszatérni, mert nagyon fontosnak gondolom, hogy valójában pálapostól, hogyha megnézed az ő üzeneteit, vagy az ő prédikálásait, az ő akkor, akkor ő nem, nem igazán beszélt például, ezzel a hely ellen, mármint ezzel a templom ellen a Tefézusban. E, hogy az ő módszere, vagy az ő praktikája nem az volt, hogy, vagy őt nem az motiválta, hogy na megyek, és szervezek egy nagy tüntetést ezzel a templom ellen, vagy ezzel a bálványimádás ellen, és felszólítom a város keresztényeit, e, hogy gyertek és tüntessünk ez ellen, hanem, hanem azt látjuk, hogy Pál sokkal inkább beszélt e, és, és beszélte, vagy hirdette az evangéliumot, és beszélt Istenről. Hogy az ő idehirdetésében ezt találod, vagy ezt látod, hogy, hogy elmondja az embereknek az örömét, hogy, hogy beszél, hogy tanítja, mondja újra és újra. Ugye látjuk, hogy ő mindig megy egy, egy zsinagógába. Felkeresi a városnak a zsinagógáját, és megy, kezdi hirdetni az evangéliumot. Hogyha ott pedig nem talál Ö, nyitott szívekre, akkor keres embereket, helyeket, ahol, ahol ezt teheti. És azt látjuk, hogy itt Efézusban is ö, egy ideig ment a zsinagógába, de, de ugye elutasították őt, akkor elment egy, egy, ö, egy iskolába, és ott tanított, és ott hirdette az evangéliumot. És ott volt nagyon hosszú éveken keresztül Pálában a városban, és napról napra, hétről hétre ezt teszi, hogy elmondja az embereknek, beszél Isten igéjéről. És, és ez egy nagyon fontos dolog, a, amit látunk az ő életében, hogy, hogy ezt adja az embereknek, Isten igéjét. Nem arra tanítja őket, hogy ah, az egy nagyon rossz dolog, hogy az az Efézus ideján, az, az, egy, az egy rossz templom, és ez, és ez, és, és akkor így ugye próbál ellene beszélni, hanem hanem elmondja az embereknek Istenek az idéjét, hogy ezt tanítja nekik újra és újra. És e, azt gondolom, hogy Pának a megtérésekor e, talán ez is, ez is volt az, amit meg kellett neki tanulnia. Vagy amikor megtér hogy ott van Damaszkuszba, e, akkor és az első időben az ő szolgálata talán nem annyira, nem annyira gyümölcsöző, vagy nem olyan, olyan hatékony. Nem látunk benne olyan nagyobb sikereket. Menekül, Damaszkuszból is ugye leengedik egy kosárba a várfalon. A tanítványok is ugye azért félnek tőle, hogy jaj, hát itt van ez a pán, mit csinál. De én azt gondolom, hogy pának is meg kellett ezt tanulnia, fel kellett ezt ismernie. Hogy a leghatékonyabb dolog, amit ő tehet, hogy, hogy adja az embereknek Istennek az igényét. Hogy azt tanítja, arról kezd el beszélni. Hogy, hogy mi van Isten égében, hogy mi Istenek az akarata, hogy mi az, mi, milyen Isten, milyen a mi Istenünk, hogy mi is az ő terve, hogy hogyan hogy, hogy, hogy gondolkodik, mit tettő értünk, mi, mi, mi az, ami történt Jézussal, miért jött el, mi történt ott a kereszten, mi történt ott Jeruzsálemben ott azon a hegyen, hogy mi ennek a következménye, és Pál erről beszél az embereknek, ezt mondja el újra és újra az embereknek, erre fekteti a hangsúlyt. Ez az, ami az ő életének a középpontja. Hogy viszi Istennek a szavát, Istennek az igéjét az embereknek. És, és ő erről beszél. Tehát nem valami, vagy valaki ellen, hanem valakiről, valamiről beszél. És, és beszéltünk arról is a múlt héten, hogy milyen érdekes, hogy Istennek az igéje milyen nagy munkát végzett el ebben a városban. Hogy néhány évtizeddel később ebben a templomban, ez a templom maga, ez, az, ez a hamis Istennek az imádata vagy tisztelete, ez megszűnik. Ez, ez eltűnik. Ilyen milyen érdekes ez, igaz? Ugye nem történik egy, egy ilyen oh, tüntessünk ezzel a, ezzel a bálványimádó hely ellen. Sokszor ma az emberek, és a keresztények is így gondolkodnak, hogy ah, vonuljunk ki az utcára, és... Emeljük fel a hangunkat. De de ehelyett ugye Pál azt teszi, hogy, hogy, hogy beszél Istennek az igényéről. Sziasztok! Gyertek, gyertek, gyertek! Mondtam hogy nem té az utolsó látod. Gyertek, foglaljatok helyet. Sziasztok, Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok. helyet! Hát, az Sziasztok, Sziasztok foglaljatok Hát Már elkezdtük, hogy. Semmi gond. Tehát ö, azt látjuk, hogy ebben a, ö, ebben a városban Istennek az igényé egy hatalmas munkát végezel. Ugye nem, nem erővel, nem hatalommal ment a pál, nem valamiféle ö, tüntetéssel, hanem egyszerűen ment Isten igéjével és ez hatalmas munkát végzett. Az lerombolta ezeket a bálványokat, az megszüntette ezeket a bálványokat, és megtisztította ezt a várost. És tudod, Isten igéje pontosan ugyanilyen munkát tud elvégezni a mi életünkben is. Hogy ezért olyan fontos Isten igéje a mi életünkben. Ezért olyan fontos nekünk Isten igéjét adnunk, tanulmányoznunk, adni magunknak, bevinni az életünkbe, a szívünkbe mert ez az, ami olyan hatalmas munkát tud elvégezni a mi életünkben is. Je? Jézusnak azok a, azok a nagyon fontos szavai, amikor a sátán megkísérti őt, hogy, hogy a Máti négy-négyben ezt felelője sátánnak, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, ami Isten szájából származik. Hogy, hogy vannak fontos dolgok az életünkben, amik szükségesek, de hogy Jézus azt mondja, hogy, hogy a legfontosabb, amivel élhetünk, ami a legfontosabb az életünkben, az Istennek az igéje, Istennek a szava. És, és a zsoltáríró erről beszél, egy boldog emberről beszélt az első zsoltárban.